Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och idag så ska vi ägna oss åt några av de där rykten av historierna som cirkulerar och som visar att folklor är någonting som faktiskt föds nytt hela tiden. och En del av detta det har vi hittat i en bok som är alldeles ny och som heter Jag skiter i att det är fake, det är för jävligt ändå. Ja, det är möjligt att den här boken ännu inte har nått bokhandelsdiskarna för att jag fick läsa den i korrektur. Författare är Jack Werner som har blivit mycket uppmärksammad och fått stora journalistpriset för sitt avslöjande av fejkade nyheter på nätet och i tidningspressen. En sån fejkad nyhet handlar om nioåriga Alva som har en svensk flagga på skalet till sin mobil- och hennes skolfröken får syn på mobilen och säger att flaggan kan kopplas till rasism och främlingsfientlighet och att tre nyanlägda flyktingbarn kan ta illa vid sig. Så hon straffar nioåriga Alva med två timmars kvarsittning. Och den här historien las ut på en satirsida på nätet och det dröjde inte länge förrän den hade fått en oerhörd spridning och lett till upprörda kommentarer. Och... Kommentarerna tog inte slut trots att det snart konstaterades att hela historien var fejkad. Och en sån kommentar var Jag skiter i att det är fejk. Det är för jävligt ändå. Och den här kommentaren speglar en utbredd attityd till fakta bland många i vårt land. Och därför valde Jack Werner den som titel till sin bok. Och på ett ställe i den här boken så berättar Jack Werner att en kamrat till honom frågar om man har sett den här fantastiska scenen där Clint Eastwood intervjuas i en sån här talkshow. Antagligen är det Stina Dabrowski som man träffar. Och då får han frågan, hur gör du för att vara så cool- och då knäpper Klintan till undersidan av sitt cigarettpaket så att en sig flyger upp i luften. Han fångar den med munnen samtidigt som han tänder en tändsticka med andra handen. Så tänder han siggen, tar ett blås och svarar. Gee, I don't know. Next question. Och det intressanta det är alltså att det finns tusentals människor som kan svära på att de har sett den här scenen på tv eller på Youtube. Antingen i Stina Dabrovskis program eller i något annat talkshow-program. Vad som har hänt är att de har fått en bild av hela scenen i sitt huvud när någon har berättat om den. Och den bilden har varit så tydlig att de senare har fått för sig att de måste ha sett den på tv. Och det här är ett fenomen som förklarar att inte bara Clint Eastwoods cigaretttrick utan mängder av andra vandringsägner kan bli trodda och Förs vidare som fakta. Du har ju Bengt läst en annan bok som är av folkloristiskt intresse. Det är en samling föredrag som hölls för ett par år sedan på en av Folk, Belief and Traditions of the Supernatural. Ja, en av redaktörerna är den svenska folkloristen Tommy Kusela. Hans bidrag det handlar om årsgången i svensk tradition. Ett ämne vi var inne på för inte så länge sedan. Eh, vad Tommy Kosela gör det är att han jämför den här traditionen som har levt kvar då länge i södra Sverige med förkristna eh, traditioner om utesittning. Alltså att eh, det i gamla medeltidskällor så, så berättas det att eh, man kunde sitta ute en viss tidpunkt på året och kanske på förfedernas grav och då få kunskap, få insikter. Men det jag fäster mig vid som jag tänkte ta och säga lite om det är en artikel av en kvinna som heter Barbara Annan och den har rubriken Reports of the Supernatural in Genealogy. Och den speglar en skillnad mellan USA och Sverige när det gäller släktforskning. Här i Sverige är vi så lyckligt lottade att vi har väldigt mycket kyrkböcker bevarade. Och de som bedriver släktforskning de går framförallt till kyrkböckerna. Så är det inte i USA utan där är det ju många då som vill veta mer om släktingar som är hänvisade till att gå till en kyrkogård där de kan misstänka att förfäder ligger begravda genom att de har bott där i livstiden. Och då har uppstått en typ av berättelser i USA som har blivit ganska vanliga och det är att de här som är intresserade av att få veta mer om sin släkt de går då till den här kyrkogården och den är jättelik. Det är gravstenar i många, många tusentals som står där i rader. Och på något konstigt sätt så behöver de inte gå mer än kanske någon minut så står de där framför en grav där de känner igen namnet. Det är just en, en förfader eller förmodare. Och det är nästan som om den död hade varit med och styrt ens steg så att man skulle hitta fram dit. Jag har aldrig hört såna historier mm. från Sverige. Mm. Men det skulle vara intressant att veta om några ja. som lyssnar på det här känner igen det ja, och då... I USA är det tydligen en rätt så vanlig typ av historia. Ja, och är det någon som känner igen motsvarande från Sverige eller från Norden kanske vi till och med kan säga. Så ska ni vara så snälla och höra över till oss på vår e-postadress som är lyssna det är den adressen som Niklas Fennig har använt när han nu föreslår ett annat ämne till vårt program. Han skriver så här. Jag tänker på alla de historier om rika burkletare som verkar finnas på många håll i Sverige. Jag har många gånger hört folk berätta om eller peka på någon liten person som letar burkar och mena att den skulle vara hemlig miljonär. Antingen blivit det av burkletandet eller var det sen tidigare men valt denna livskurs på grund av att personen inte trivs med det. Själv fick jag höra det ofta om en asiatisk man som man ofta såg på torn när han letade burkar. Han var något av en kändis, alla visste vem det var men inte vad han hette. Några killar i min klass brukade elakt skoja med honom genom att binda fast en tom burk i en nylonlina och dra undan den när han kom för att plocka den. Så som många av oss gjort med en tom plånbok på gatan. Finns det fler historier om sådana här personer, undrar Niklas Fennig. Jag tror att historien förekommer i Lysekil också. Och i någon av Iveka barnböcker om Minni. Ja, det här att till synes fattiga människor som då kanske går och letar burkar i soptunnor och liknande. Att de i själva verket är rika. Det här är en misstanke som verkar ha funnits länge och redan på 1500-talet så skrev Luther ett förord till en anonym skrift, Liber Vagantorum. Eh, en skrift där det varnas för falska pilgrimmer. Folk som ger sig ut för att vara på pilgrimsresa, men som livnär sig på tigeri, som bara låtsas vara sjuka och handikappade och som kan alltså så småningom bli rejält rika på allt det som godhjärtade människor ger till dem. Och i litteraturen har vi också många exempel på den här misstanken att tiggarna i själva verket är väldigt rika. Jag minns när jag läste novellerna om Sherlock Holmes av Conan Doyle. Där var det en historia som gjorde väldigt intryck på mig. Och det handlade alltså om en, en man som tillhörde liksom borgarklassen och hade ett, ett lite yrke men han fick alltså ett infall och eh, hade någon lokal där han kunde klä om och där styrde han ut sig alltså, i tiggar utrustning alltså med trasiga kläder och han sminkade också ansiktet så att han såg fruktansvärt eh, ja, skrämmande ut och sen eh, la han sig, eller satte han sig vid en mycket trafikerad gata och fick så mycket pengar av folk som passerade där och eh, det hela var liksom ett mysterium för att eh, när den här tiggaren så småningom försvann så trodde man att, att eh, han hade blivit mördad på något sätt. Men i slutet så reder Sherlock Holmes ut det hela och eh, med sin hjälpare då, Dr. Watson. Och eh, det är precis samma tanke bakom som Conan Doyle har använt alltså att eh, det är här med att vara tiggare kan ibland vara väldigt lönsamt. Jag tror inte att eh, verkligheten är sådan men eh, jag minns till exempel i Stockholm där jag har bott hela mitt liv. Där fanns det under flera årtionden en kvinna som satt i tunden och spelade klarinett. Hon spelade inte särskilt bra, och spelade alltid samma låtar och hon hade lite huckle på sig och om henne gick det ju massor av historier att hon skulle vara kopiöst rik. jag tror att det skrevs också någon tidningsartikel om henne där man var hemma hos henne och hon var definitivt inte fattig mm. men hon var heller inte speciellt rik. Så de här människorna som folk ser på gatorna och, och, och lägger märke till, det är lätt så att det uppstår rykten och historier om dem. Jag kommer också ihåg att jag var på en kongress i Bukarest i Rumänien och det var för ganska många år sedan och det var dåligt med hotell den gången så att jag bodde inakkorderad hos en rumänsk kvinna i en borgerlig miljö. Vi talade tyska med varandra och hon berättade att man skulle liksom inte låta röra sig av romerna eller scenarna som det kallades då fortfarande. De bara såg fattiga ut i själva verket, så var de väldigt rika, sa hon. Och det kunde man se på bröllopen när de hade en massa fina silver saker på sig, silverbälten och sånt. Mm. Vad hon då inte tänkte på det var att sådana här bröllopskläder de lånades ofta från den ena familjen till den andra. Och jag tror att det, detta att romer skulle vara. Rika, det är ett sätt att för många att punktera eventuell medkänsla med tiggare. De är inte så fattiga som de verkar. Men det här berättandet om sådana här personer tror jag fyller många funktioner. Vi älskar att eh, prata om original, alltså sådana som avviker från det normala. Och de har alltid varit föremål för uppmärksamhet. Och, eh, man kan ju säga att allt det vi berättar om dem det är ett sätt att tydliggöra vår egen normalitet, vad vi tycker liksom är ett rätt och riktigt beteende. Och när man berättar om avvikarna så, så mm. beskriver man indirekt sig själv. Mm. Och det är det här som är avvikande och annorlunda, det är ofta det som är uppslaget till våra, vad heter det, innehållet till vår podd, alltså Mats, när han undrar över något fullständigt annat men som verkligen är annorlunda. Det är nämligen alla de här skorna som hänger på el- och telefonledningar. Finns det någon förklaring till varför det gör det? Varför, varför slänger man upp skorna på telefonledningen? Ja, det där tror jag många har sett. Alltså det, överallt i Sverige så kan man se skor som är ihopbundna med, med skosnören och som någon har slängt upp över en elledning eller telefonledning. <kör> Och eh, det har en hel del om det av eh, folk turister både utanför Sverige och i Sverige och, eh, en tolkning är att det här skulle från början vara revirgränser mellan kriminella ungdomsgäng och eh, en annan att eh, det är ynglingar som tar ett par utkänta skor och slänger upp dem eh, över en ledning så här efter det att de har debuterat sexuellt. Ytterligare en tolkning det är att det här skulle vara någonting på platser där någon har dött i trafiken. Den tolkning som jag själv tror faktiskt har, alltså det går att att det finns fakta bakom, det är att det här är någonting som ingår i skateboardkulturen som ju då har internationell spridning. Att de som håller på med skateboarder att de tar utkänta skatingskor och knyter ihop dem och slänger upp dem över ledningstrådar. Eh, filmindustrin har ju upptäckt det här och använt det i ett par filmer. För en hel del år sedan så gick det en väldigt rolig satirisk film amerikansk som hette Wag the Dog. Eh, och där handlar det alltså om en mediestrateg som uppfinner ett krig och en krigshjälte och det är helt enkelt för att så att säga täcka över en del kvinnohistorier som landets president har ägnat sig åt och få folk att, att börja tänka på något annat och den här mediestrategen han skapar då en massa fejkade scener från ett krig och även en krigshjälte en soldat som heter Shuman och som har fått smeknamnet Old Shoe. Och i filmen ingår att man ser såna här eh, kängor som är uppslängda över en ledningstråd någonstans. Och en annan film som heter Big Fish, där förekommer de här kängorna eller skorna också. Så att eh, filmer som eh, Wagged Dog och Big Fish har bidragit till spridningen av det här men riktigt, vad det kännetecknar från början, vad betydelsen är, det går inte att säga och antagligen så finns det många tolkningar som är sanna. Mm, mm. Ja, och hur roligt nu Bengt och jag än tycker att det är att göra poddradio så skulle vi inte kunna göra det om inte vi inte också fick ett ekonomiskt stöd. För det finns lite kostnader med sånt här. Vi måste ha hjälp med tekniken bland annat. Torbjörn Samuelsson sköter inspelningarna åt oss och ser till att det läggs ut på nätet varje vecka. Och numera är det Helga Axelsson-Jonssons stiftelse som förser oss med ett ekonomiskt bidrag, vilket vi tackar för.